не відають, що творять. Він не впізнавав слів, які спливали з дна його свідомості, мов іноземні, навіть здивувався, що вміє їх вимовляти. Чи великодній тиждень відкрив для молитви шлюз, чи страх, а потім дивне заспокоєння, бо якщо подумати, ніщо не тримало його на світі. Ні дитини, ні за великим рахунком жінки, нічого такого у нього не було. Хіба що запитання... Чиї вони взагалі. І, може, тільки тому, що лишень це його пекло, ніхто не давав йому відповіді. Сидів у кутку обшарпаної кімнати на сірому синтетичному покритті і читав з нього історію минулих днів. Покриття пахло блювотинням, сечею й горілкою, гидким духом сигаретного попелу його від нього нудило найбільше. Око постійно притягувало погано випра. Пляма майже чорного кольору, що, очевидно, була чиєюсь кров'ю. Але тут ніхто нікого не боявся, сліди не зачищалися. Хіба все у ту ж пару побачив, як хтось із плиток від дверей вихлюпнув рожеву червону воду на захламлений городець, котрий тієї ж хвилі всмоктав її підозрілий колір, лишивши для людського зору хіба що мокре кружало на деякий час». Надія, що хтось відчинить браму і випустить його звідси, щезла, як китаєць, що продає розряджені батарейки. Котрись із його охоронців пару разів спитав після чергової склянки, «Чого ж твоя жінка тебе не шукає? Хіба не має чим платити?» І він із холодком подумав, що, мабуть, просто заручник – наживка для відкупу, а не предмет розплати, з яким зводять рахунки вороги, що, може, навіть не знають, з ким мають справу. Щодо жінки можна бути одразу спокійним. Вона не знає, де собаці харч береться. Тільки усього, що підлий випадок, нікчемний дешевий прокол, що складався із коктейлю без глуздості та смертельності, був лишень грошовим мішком, який витрясуть і дуже ймовірно порожнім викинуть у багажник. Уперше він побачив лице смерті. І воно було нормальним, навіть співчутливим, стурбованим лише тим, що знову доведеться прати якесь покриття чи пертися до неблизького лісового озера вночі. Чого ж тоді тягли? Адже могли приставити пістолі, з'єднати з дружиною, запросити дарчу на новісіньку Тойоту, на дачу чи на щось інше. Проте ніхто не питав, як його звати, ані номерував провин. Просто кидав шмат хліба, наливав склянку горілки та й по всьому. В утробі пекло вогнем, тож глушив печію, падаючи у сон чи в непам'ять, І здавалося, що ставало легше. День мішався з ніччю, сни перелітали нетривалі і невпорядковані. Скільки минуло часу, достеменно не знав. А якщо не справдив чиїхось надій, чим за це заплатить? або виправдати своє тутешнє перебування. Бо якщо він у цій конорі через помилку, то хтось захоче ту помилку перетворити на звинувачення. З тим самим результатом для нього. Чи не досить інтерв'ю із самим собою, чи не ліпше зовсім не думати? Але як не старався, думки йшли валом повені, важким, болотистим, гибельним, ніби спішилися, аби він усе передумав, доки його не обіргуть. Бо раніше не мав часу. Поступово згадував все, що ще не стерлося. Замолодо страшенно пив, допивався до нитки, до купи боргів. Приходив до сплаканої матері і вимагав грошей. Якась лють вселялася у нього, коли просила стриматись, коли дорікала кривим ромком, що став директором хлібозаводу і їздив на Волзі. Котрогось разу закрила собою двері до кухні, де під газетою креденці приховала п'ять карбованців. Вхопив її завицвілий светрик і відкинув на ліжко. Але до ліжка не долетіла і впала на підлогу, вдарившись об ніжку стола. Плакала, що воліла би вмерти, аніж таке пережити. Щока її була розсічена і текла кров. Занадто червона і жвава, як на таку художінку, вимучену і зневірену. Казала, що краще б їй руки всохли, аніж мали такого захисника собі вигодувати. І ще багато чого казала, але слухати того не хотів чи не міг. Влупив рукою по грубому дверному склу, котре розбилося і розпанахало йому зап'ястя, перерізавши сухожилля.